У безлистих кронах яблунь глухо шумів осінній вітер. «Може, я ще сплю?» Я прислухався. Голоси за стінкою стихли. Озирнувся. Двері до сусідньої кімнати прочинені. Я заглянув туди. Туди? Туди також проникало світло. Світло крізь вікно. На підлозі валялися шпалери, але без потвор босха. На них були якісь рожеві міщанські квіточки. Я перетнув цю кімнату і ввірвався до третьої, та ж сама картина, з кімнати, усіяної рожевими клаптями, далі запрошували на півпрочинені двері. За ними я так само бігцем подолав коридор і рвонув двері, за якими брязнула каструля. Вражено спинився. Тут, на кухні, щоправда, теж обдертій, з обсипаним тиньком біля столу з каструлями стояла незнайома жінка. Вона повернула голову на мої кроки. «Вона, ця жінка», промайнула у мене в голові. «Я її знаю?» «Я зрозумів, ні, не знаю». Треба було негайно придумати, вигадати їй вину, інакше я просто піду звідси, просто піду, і далі вже мені не буде чого робити в цьому містечку. Жінка мала просте обличчя, схоже більше на селянку, ніж на городянку. Правда, в рисах обличчя відчувалися ледь помітні сліди колишньої інтелігентності і звабливості. Колишньої? Може, вона потрапила до цього міста, як і я, випадково, і навічно зрослася з ним? Я подивився ще раз на цю жінку. Чи знає вона, яку долю я їй заготував? Здивування впереміж зі страхом народжувалося в її очах. Страх зростав у міру того, як я наближався до неї. По її руках стікало якесь рідке місиво, скапувало на фартух, яким вона була запнута. На хвилю мені здалося, що то стікає перемішана з бридкою, хто зна з чого, приготованою стравою кров. «Що ви робите?» – мимоволі вирвалося в мене. «Готую їжу для свиней». Сказала жінка і спрямувала свої замащені руки супроти мене «Хто ви?» «А ви хто?» Зігнорував я її запитання «Я хазяйка тут, то що вам треба? Чи ви заблудилися?» Тут я не витримав і засміявся Спершу тихо і гірко, а потім все голосніше і голосніше Справді гарна справа Тебе привозять, мов кота в мішку, викидають, ти перебуваєш у пастці невідомо скільки, часу, прокидаєшся, і тебе ще й питають, хто ти і чого тобі тут треба. Жінка, проте, вже дивилася на мене, як на божевільного. Не втрималася і стала відступати здовж плити до дверей за її спиною. Я погасив сміх і собі відступив. «Ви справді тут, хазяйка?» – спитав, якомога спокійніше. «Так, – почув я. – І живете тут?» «Ні», – сказала вона, – «це хата моїх батьків». «То тут живуть вони?» «Та ні ж», – здавалося, вона боїться, що я не повірю. «Вони померли. Мама недавно, а батько ще десять років тому». Тут жила моя сестра, але вона вийшла заміж і виїхала в інше місто. Тепер ми продали цей будинок. Ви ж бачите, що повивозили меблі. Тут мають поселитися нові господарі. Правда, в будинку не житимуть, а буде якась фірма. От-от мають ремонт почати. То ви для їхніх свиней і готуєте, сказав я ще з відтінком іронії. «Ні, свині наші», – сказала вона. «Я тут недалеко живу, то ще приходжу їм варити. До весни ми ще маємо право користуватися хлівом, а там одну заколемо перед Пасхою, а другу продамо». Було видно, що вона каже правду. «Отже, до тих, хто привіз мене сюди, вона швидше за все жодного стосунку не має. Фірма» фірма але якщо це люди з фірми то чому вони не потурбувалися аби я не побачив цієї жінки ви мене справді не знаєте спитав я тепер зовсім спокійно ні а хто ви і сьогодні вранці не бачили ні поки ви не зайшли я було злякалася ну гаразд сказав я піду вже вона не стала заперечувати. У дверях я озирнувся. А як називається фірма? Не пригадуєте? Ой, як же вони казали. Здається, Світлана. Світлана? перепитав я. Та ніби так. Щось мені нагадувала ця назва. Гаразд, може, потім згадаю, вирішив я. Фірма. Чи не юридична фірма? Я у вас нічого не вкрав. А що тут красти? На сторогу в очах жінки змінив сум. Я покинув будинок, і вже на дворі